Hur går man bäst till väga för att fördjupa sig i religion? För att kunna förstå vår religion till fullo, föreslår vi att du läser läser våra två fundamentala böcker Naturens eviga religion, citationstecken och Den vite mannens bibel.